Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah. Salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mënvela. Allahun Azzajal, fëllë ndëlojmë dhe vetëm për e ti ndimë dhe fëllë kërkojmë lavdata dhe bekimet e Allahu qëvshëm i Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, i familjen shokët dhe të gjithë ata që ndikë gërërë për dhjëndin në fundë të kësaj bote. Të nërëlezer, në takimin e fundët, këmi bërë një hyrja në një kapitull prej kapitujve të tetë të rëndësishëm të besimit tonë. Ne kemi thënë se krahasoj se që është një kapitull i rëndësishëm dhe shtyllë e rëndësishme e besimit tonë Allahuna Zotëll, gjithashtu edhe kuptimi i drejtë i kësaj shtyllë ndikon drejt për drejt në përmirësimin e cilësisë të veprave tona dhe në përzitje të raporteve tona me Allahuna Zotëll. Andaj kemi filluar të të lasim punë udhëtim të pashmangshëm ku që nga momenti kërë kemi janë këtë botë, ne jemi pjestarë të këti uthtimi. A në fjallë është për uthtimi në drejtë ahiretit, i cilë e padushim, nuk është uthtimi letë, dhe nuk është uthtimi shkurëtër, por është një uthtimi gjatë, i cilë e për gjatë këti uthtimi në shëqëran me njarje, në shëqëran me gjullime të të rëndësishme, që nga një aspekt të janë botë e fshëhtë për neve, porë, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ka leimruar në mënyrë aq të detajuar për të aqë zhvilluar saqë është sikur se ta shohim me syton. Prandaj ti e përmendur se besimi në botën e ahiretit dhe besimi në ditën e fundit përfshin në veten e tij disa pika që i kemi përmend në takimin e kaluar. Ne kemi thënë se do të vazhdojmë pastaj së shpelluari pik për pikë deri në pikën e fundit që nënkuptan gjennetin ose Allah në ruajt atë tjetër. Hapi i parë që një rru e vendos drejt për drejt në botën tjetër është vdekja ti. Dhe kemi përmend disë herë të ndërullatër së vdekja dhe vendosja një rru në varë si pas mësimëve të Muhamedi sërëllahu alësallem kuptohet në dy mënyra. Mënyra e par, kuptohet si një bërim dhe frimzim i besimtarit për jetën e ti. Andaj, vdekja për besimtarit nuk është pëngjes për jetën. Vdekja për besimtarit nuk është dëshprim për jetën. Por, për kondrazi, djetarët e hershën, sa herë që ndështë të janë kapluar Nga ndë një mërzi, breng, apo në garkes, fuqin e vazhdimit me tutje kanë gjithë pikrështë të përkujtimi i vdekjes. Prandaj, sa të zakonishtë njerët kërë të lasin për vdekjen, e kuptojnë në aspekt dhe dimenzion të të kufizuar. Si një braktisë e kësaj bote, si një mërzi, si një lojhumbje edhe të prietimit të kësaj bote e kësë më radë, jo. Vdekja Të në thelësin e kuptimit të drejtë është burim dhe fuqi e besimtarit, jo e kundërta. Për këtë arsye, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përmend në një hadith se ne duhet ta kujtojmë shpesh herë atë që interpretojmë natyritë. Dhe nga ky hadith njerëz kanë menduar se fjala është për një akt për një për një nxarje, për një pik të saktuar, që besimtarit për dushim i sjedh një farloj, një farloj së brabë se për dunjaje, një farloj ngarkese, një farloj shgënimi, e kështë mëllatë, për këndra zekë? Për shfar knasije ka pas për shlim pegamës më kërë thonë, kujtoni atë që vojë ndërpenjë knasit, knasit që ju pëngojnë me i përtu knasit reale, për të një knasit këtë bujtë të knacit materiale, të ushqimit, të të pjeset, të epsheve të ndyshme e kështu më ratë, e që ato të gjithë të kresat i ndojnë me zvete, apo? Të gjithë të ndojnë me zvete. Dhe është një, borim të të tri knacive që një kategoria të saktuar e njerëzve, Allah i ka ndëruar me te, që ata jetu një të në realishtë. Për të dhërim nga gjithë të kreset tira, knacija e besimit, knacija e adurimit e Allah të zogjelë, knacija e bërje se pun dhe të mire e kështu mërat andaj kur thot pegamberi sërë Allah sëllëm kujtona që ua ndërprejnë knacit do të thot me një fjal në kuadrat të këtja ditë e është atë që u barë të knacit rale apo ua shkëput knacit imaginara dhe falso dhe ju barë të knacit rale përndaj djetarët islam të ndërëlezer një pejtyne rëbib një khu thejnë ka një dietar i madh kur nuk ka gjetë ndonjë vullnet të madh për të bërë punë mira e kap njën, ka bënë një në kanin e fa plogështie, në fjalën lodhje kur nuk e ka gjetë më vetë atë ambisë të kërkuar, çfarë ka bër? Me çfarë ka ia bëtet stimulim dhe fuqi për të vazhduar atutje? Ajë ka pasur një varr në oborrin e tij. Është ka hap varrin në oborrin e tij atë. Edhe ka rënë varr, edhe ka thonë o oh, Rebi, apo sheçi çka jeta pa bë punë mira atë. Edhe tash i kalu, e kalu të rrune dëfishtë, edhe të vetës ti, edhe të me laqës i karë mja morë shpirët në vëndë. E ka bënë e fallë e këtrimi, apo për tja rikthy vetës ti ambicin për vazhdo më të utja. E ka thonë në horë rëbija, përshet që të shkë jetë, apo, apo për për të mira, përshet që rrënë vërë, ja ka këtë vetës vetë, anja bënë edhe pako më ashtu se bëj për për të mira. Ka thonë mundësia për më vazhdoj Të në qofë se vazhdanë. Ka dolë pivorit me një ambicja tjetër nga jo që i ka ronë varë. Nga se paremendoj me tonë Allah Gjalloha kur bja një rinë varë, e shë vetën apo se qëfar ke mujtë me bua dhe kellën mrapa, krejtë që ka kërkoj njështë është rabë birgje unë. Këthe me dhe një herë. E aja ka, ja ka aktru vetësit këto rastë disë herë për asë marë e e fundi që s'ka këthejmë mua. Pse ka bu këtë? Jo për tu ngarku me shg për ambicje dhe vëndletë. Andaj, kuptimi i deti vdekës në vëndretër, vëllaj, japë kuptim shumë gjëranit në kësaj botë. Edhe japë njëtë ambicje, edhe vëndletë, edhe stimulant për pendim, edhe japë për mirësën veprat, kvalitetin e veprave, e bën muknaqë me këtë botë edhe në qofë se e ka pak, e bën muknaqë me këtë botë edhe në qofë se është në brendin e sëprove. Vdekja japë kuptim dhe hieshi dhe mb Shumë gjërëve në këtë botë, që se dim të akumë të mdrejt ato. Komë nëzuhë paradiso a dite, interesant, një infermire australiane, ka përru në spital dhe dëtyre asaj ka qenë që njerëzit e shtyrë në moshë që janë në prak të vdekis, a jë më omarë me disponimin e tjune. Nuk kam më pëtë në shpresë, ba di edhe të braktisën nga familja, apo atë këto momente fundit të zbrit fund spa ku më kalu me disponim. Edhe roli i saj ka qenë me bisedu me ta, me disponu. Çato sa ju kamë nga keta atë. Dhe çfarë ka bue ajo? Ja? Ka bue një dialog me gjithë ata që ka pas kontakt me ta, me 10ra kanë qenë. Me 10ra kanë qenë. I ka pyet një pyetje ose i ka pyet dy pyetje. Pyetja e parë ka thënë i ka bë 80 vjet i ka bë 80 vjet ka thon çka jetën tonë që bë që sot më u pa kthynë at dyksik shebotë edhe ka thon unë këta e këta e këta e ka shut ka shut tani ka thon e çka s'ke bën jetën tonë e ç ti she kthynë në një kshebotë ato janë shëmica vetëm në kong musliman ata do një ars ti është njerëz nga ndoshta me pozita, ndoshta edhe njerëz pasonika ndërshëm me lloj-lloj kategorisë të socialistëve. I ka marrto përgjigje me 10 përgjigje, edhe i ka filtruaj, ka filtruaj, ka vëzur, filtru, ka ardhur veçm pas. Don lloj-lloj partije kanë jap, ama pas kanë qenë përbashkta. Tetun e kanë jap një të njëtë përgjigjeve. Në këto 5 kategorive. Don njerëz që kanë tujet gjatë mandej plus asaj, domthonë me një standard jo jo ult ekonomik me një jetë në bushër është, me begatije, me knatësia kështu më radhë, këta ka në orë në fund të jetës jujnë, apo? Edhe tash, po i pyë të shë e këthy edhe njerë që ka këshebua, e që kja është të shë e këthy edhe ti, apo? E kër është këthen në të pikë, për kujtimi vdekes, apo? E kur këthesh, e ki mundësi mu këthy, a këthesh ma dëmbelna, ma aktiv, a këthesh ma ambicias, apo? Ma ambicias të thesh, apo? Gjase kurtifikant ti, dëshirën e këtyn e është se të, shikan, të, të, të gjitha kanë bënë keq ardien, pse s'ka bën më, më shumë mirë aftën. Është shumë interesant çka kanë përmend, nuk është ligjërotim këtu aftën, po një duma përmend çka ata kanë thonë aftën. Të gjithë. Çka ata kanë thonë aftën. Kan thonë ti shumë kthy në rini, 15 vjet, 16 vjet, apo çka kë shumë ndryshun jetën tonë. Çka kë shumë botë s'mundë më baje, më marfun, po, po ka marr fund. Apo po çka kë shumë më zhul. Thotë Për gjatë ca jetë e këna kuptu, në fond tash, e këna kuptu se je në lodhë shumë në disa punë që këna menu sa aty Ndërësat, se aty është lumëtëria. Ndërësat për e kuptujmë se ti shumë lodhë gjysmë në që sajtë, në rrugën kështë lumëtëria i shumë kështë shumë bat lumëtën atërë. E kuptu? E në lodhë shumë me nëndrejtim të menu se aty e gjemë lumëtërinë. Sëtë për e kuptujmë se ka paska qenë lumëtëria. Te shum luldh gjysmën so e çësosur. Sot na luldh këta i shumë kohë shumë më të lumtur. E kuortumturia kanë thonë na e kena mënu se lumturia është në pozimin e pasurisë dhe pozitiveve. Ndërsa sot po kuptojmë se pasken pasmë vetes se kena ditë atë fun. Është në brandë. Është në brendi. Kjo është domosdoshmë me 10ra përgjigje që i kam marrë ja, nga njerëz që po shkojnë për sot dunja jafton. Prandaj rrezor, vdekja tkën në pikën e vetëdisimit. Kuptimi i drejt i hyrës një vartë këthenë në pikën e furnizimit me ambicje, me vullat për mes për para. Edhe ku fulim, kur ka fol të jetë atë është për vdekin, nësa njështë tojmë, ho, gja, asë ka të që ka me folit, në që ka për jetë është për vdeka, po të folit për vdekin është pikrish për jetën, kur tje kupta në drejtë. Gase vdekja të nërodër është fundi njëriut, apo fundi i misunit ti në këtë botë. Andaj, e ka nevoj njëri u të përkujtuat me përmjësimin e kualitetit misionit ti? Ka nevoj? Në qëfar më njërë me e bo? Në qështë nuk flitet për te. Në qështë nuk e njëmë si duhet e kështu më radhë. Përndaj, dhekja është aja që Allah i ka thonë eljekim. Bindja. Qëfar bindje këtu bëhet? Njëri u kurdes, apo, i shfa që në disa bindje të cilat nuk i ka pas të qartë ta njët n i shfaqet lëmëturia që au konë taman e shetën i shfaqet investimi i dhejt ku është dashtë të ndonë apo i shfaqet shumë gjina që si ka pas të shfaqra qartazin këtë botë ati i shfaqet të taman taman e shetën që farë ashtë që ka po të shfaqe më qartë se këj hadith i pejgamberit sëllë Allah sëllëm i cili përmen se njëri ju në varë e për cilin të rigjera Apo, tri gjera, që kanë qenë me njërin këtë bot, dherin në varë shkojnë me te, por të gëvarin dahën, dy këthehen, njëra në betët me te. Apo, në këtë bot, e këtë ditë këtë punë, posë kemi qenë binë në së duhet, nuk kemi punuar për këtë tre të qëta shëtë qënë në së duhet. Apo, e atje qartësot komplet amë. E pason njëriun pasurija ti, dhe e pason njëriun familia ti, edhe vepër të ti. Pasuria kthehet mbraht, por tundom mes pasardhëve të tashëmtorve apo të të smar më vetë asgjë, kthehen në familja. Vullahi, njeriu më i dashur në botë nuk hin me ty jotë. Madje, madje me njerëj që kyetu më së gjatën këtë botë, thonë me gruan tënde ose me fëmijët e tu, ose ata që të kanë dorë më shumë në këtë botë, me i thonë diku pytyna, "A po rrembe vetësonte më tan varr? Vetësonte rremë më topë?" Nëse sa pat nxirë mëfton, kur kush nuk rremë me ty jotë. Në natë Lere më me shë që nuk ma gjatë, krejtë këthejhena. Na ma ishtë mërzia ashtë, mërzia ashtë, mirë po gjithë kësh këthejtë në punë të vetë, aftar. edhe ti i këthesh punëve të ua. Gjithë kësh i këthesh punëve të veta. Rrinë me ty, majnë të pa me 3 ditë, 5 ditë, e, e lenë 1 ditë, e mëna së qëka bojnë, i këthejnë kujna. Punëve të veta. E ti që eshku, ati kujtë i këthesh të, edhe ti kë Disa gjëra që njerëzit këtë butë kanë qenë të hutuar, kanë qenë të habitur, si kanë pasur shumë të kristalizuara të qarta, apo? Prandaj kuptimi i drejtë i kësaj porte, të nderojë kuptimi i drejtë i i i, i këtij udhimi, na mëson se me kë duhet ma shumë të masumti me ushë që në këtë botë. Me kë do ma ma të më marr mësumtin këtë botë? Ku na duhet ma të masumti me njëtë gatën këtë botë? Apo? Dhe gjithashtu të na mëson se kur vjen deri tek ajopik është një pikë që s'ka pik këthim rapatë. Përëndaj, për dirë sa jenë këtë botë, dhe s'ke arrit të ajo pikë, këtheje vetën vazhdimishtë. Për mes kësoj pikë, këtheje vetën e pikën e e filimit, të furnizimit, e të ambicjeve, e të angazhimit, nga se edhe njerës e mirë në atë pikë, ndijen kje që ardhje. E që fa të mërmenja për njerës që në më katarë? Vëlloj, nuk ka njerëi si ku se kemi mësua ta kësila në prak të vdekis krejt që kemi për men të tona ta që kemi për men krej që kanë thonë krej që një simë dhe kanë thonë ndaj mësëpresim që të vim dhe në atë pik për të penduar pastaj për vepra tona mësëpresim që të vim në atë pik e që pastaj të pendohemi për kvalitetin edhe cilësin e punë dhe tona por të thimë i me të thonë si ku se ka thonë rëbim një huthim e qëka tash apo? që u të është atëm po ti e ki mundësin edhe një herë që të vërështë ma di dhe dy herë dhe tri herë Allahu Alemë dhe së herë mi pa kur vërën aje e fundi që ka saktua Allahu Gjallu Alemë nuk kam më këthi më rapa përëndaj njeri kur futet në varë të në lezër nuk është e letë përëndaj Muhammedi sallallahu sallam ka thonë për varën ka thonë Muhammedi sallallahu sallam nuk kom pa vendë më të mërë shumë së vorën ja, Epse shumë gjëlej ka po pegamberi sallallahu sallam Ma dhe me një rastë Muhammed sallallahu sallam Të nërodhezër ka pa po dhe sa njërët grumbulluar Me një venë Edhe ka pjuta shabët e ti Se pse që ta Jënë grumbullu Qëta njerë, qëka ka ndodhë I ka në thënë, oj dërguarë Allahot Një të vdekër të tyre Pa e vërrosin eftër Atërë thonë shabët e pegamberi sallallahu sallam Se i dërguarë i sallallam E ka ull E pas taj, pas taj disi si në vrap është fut në mesin e njerëzva të, është ullë, në dy gjojtë, parativori, edhe u ka thënë, o shok të mi, limith liha dhe fe a i du, për diçka si kurse kja, rrëni gati baje gjefar dhejtës, apëtër. Qika, për diçka si kurse kja, rrëni veti gati, apëtër. Nga ditën e, nga se këto kur bje njeri, është fundi i gjdo gjeje, nga gjemër funda për. Për këtë arsyu edhe, një ditë përgameri s.a.s. ka pjuter për një gru që e ka pasru gjaminë. Ka qenë një gru në kone përgameri s.a.s. e ka pasru gjaminë. Dhe Muhammed i sasur speshe edhe gru, një ditë, du ditë speshe edhe gru. Ko, ko është e një që i fshikë e gjaminë? Një kanënoj dhe reguar e latën, ka vdekë natën edhe s'këna pas sjef me të razu natën t'i i lotë për punëve, apo e këna varros në vetë. Ka thon Në të këpësim sa aje ka qenë me vlerë, nështëa ju për ju e sukonë me rëndësjegru, po për mu ka pasë pëzit, ka si kanë e të gati gjamiës, ku jena falën aje, aje ka pasëru gjamiën. Ane nuk, nuk është, për ju nështë ashtë një pëzit, ju e madhe, po për të Allah është punë e madhe, mi në e të gati gjamiëve. Ka shku të kë varë i saj, edhe ka falë gjenazën përsri, për shkak vlerës e lutës ti, nga se doja ti pë Edhe kur ka bo do, ka thonë përgjami R.S. Dhe gjene këtë hadith, ka thonë im në hadhi lëkubur, me mluëtën dhullmëtën. Ka thonë këto varë janë të mbushra me ersirë, por Allah ua ndryqen me lutjet e mija. Ndryqen me lutjet që na ua bëjmë. Apo? Por lutja është e jashtëme. Nësë ndryqen me dishtë jashtëme, ndryqen me atë që është e brendshme. Apo? Andë e në esenëcë varri është i erët. Në esenëcë varri është vetëmi. Në esenëcë varri është shqecim. Ma dje, një sentit e që ndonë në varë të nërgëlezër në është një lojnë ngushtimi që e preten gjdoj vdekur. Pas taj e në ngushtim, ose shkon duke u shtiruar, ose shkon duke u ngushtuar, Allah në rruta të përë. Kur ka vdekë Sadibë në muadhi, Sadibë në muadhi ka qenje prej, Ashabet njërë të pegamberi sallallahu a sallam dhe ka qenë o dhejtë si i në sarvet medines për këtë njeri kore ka vëros pegamberi sallallahu a sallam ka esë gjishta edhe i ka njërë sallallahu a pëse po eqë kështu ka thënë nga se nuk po gjej ku me e vendosë këmbën nga numri i madhi melekve që kanë zbrit me vërosë këtë njeri apëtën. nga se pegamberi me leket, ka po melekat ka në spokon ku me e qitë kamën nga menek të mdaj, për këtë njëri është dridh arsh i Allahot Azaugjel, e kërëvorohë Sadibën Muadhi, ka thonë përgambirën s.a.s. in në lilqabri lëdhëmme, ka thonë varje ka një shtrëngim, të kishë me shpëtu, diko është për ti që kishë me shpëtu, po edhe kë është aj që e shtrënguat në varën për. Andaj, varje qdo kan e shtrëngan, një loj, një loj, një loj, Huria ose më thotë edhe mirëseardhje për një botë tjetër, apo ke qenë shlir në këtë botë e tash këtu e ndryshe, këtu jë diçka tjetër. Andaj çdo kush shtrangohet e pastaj në bazë të veprave shliruohet ose Allah na ruaj shtrangohet, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shtrëngimi ndodhet deri në atmos, saqë futet bririn bririn jetra e tua. Nga shtrëngimi i mad, nga nga pritimi i rënd që ndodhet në atvënave. Dhe nga ja që ndonë të në ajo që ndodh vorte në luzë është gjithashtu pas gjithaqytë apo është një zhvillim tjetër i vin dy melek kur të dorëzojnë anëtarët e familjes të vdekurin, i ajo dorëzojnë tokës, ata kthehen, ai varzon udhimin e vetmuar. Dhe në pragun e kësaj bote dhe në hapat e parë të këtij udhimi vin dy melek. Për arën dy melek vë kan ardhjet të shomta dhe në forma të ndryshme për mënyrën së si e pyësin dhe si komunikuarën ata me të vdekurin. Por asht, e rëndësisht më ashtë shkurëtimesh me përmën rëzimin e këti takimi me këta dy melek, ata e ullin të vdekurin në varë, asë botit, dikursa, teter, tashuk, kjo, suni, bot, të shokë kjo botë të të dikurës dhe që shokë ullin të dzekurin, në nës, a thamë që të shokë kjo botë të të të të shkjo unis nukon të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Aja kuptan botën e ti mrena. Kër delën këtë botë, fillon me kuptu këtë botë. Andë gjithë do botë, kër delësht, fillon me kuptu, kër shkana tjema, pe këtosën e kuptanë si është. Gjëse gjithë do botë, dalën nga tjetra. E ulin dhe fillon të apyësit. Pyjësit të sëllat, është dashmë e pregadinë këtë botë. Apo, e pyjësit kësh është zotë të të të të të të të të të të të të të të t Mesimëtari, thëtë feja ime, zote ime është Allahu, feja ime është islami, ndërsa ky njeri që pëm pëtë një mëta është Muhammedi sallallahu al-sallam, i dirbuar i fundit. Në një tasmetim ka artë në rëzër meleket i përgjigjen, që ka i thonë? Të kemi ndërgjuar edhe maherët duke thënë, por kemi orë me të pyjtë. A, dhe me thonë, të i pejma të i të thonë që shto, të i kjernu që shto të matë jetu përgjigjështo, edhe gajeresht, edhe praktikisht, por rrenje lypë me dë vetë, ndërso ata që s'kan jetu me këto përgjigje, nuk dëvon që si kanë ditë, në varë kur të pytët më katari, ose Allah në arrujt, anë që e ka tonë për dyftirësi këto, kur të pytësin me leket, i thonë, kosh është zotë jëtë, kosh është feja jote, kë njëre që kemi nërgu, kosh është që ka th Ah, i kom ninja është tuaj për mend Allah. Allahu është. Shikoj nuk thot Allahu, unë po them, i kom ninjë njerëz. Si kau me bini, e kom ninjë valla Hajji Babën thëke ç'është. Apo e kushë Muhamedi sallallahu aju sham m'sai kem thëjë ç'është ti ç'e thon, le ti gjyshën atun. Le ti hoxha çkaun hoxha në xhami ç'e ngupën. Ti ç'e ka thonitën tonë, apo ti ç'e ka thon? Ti ç'shje përgjigj me veprat të tua ndaj besimi ju në në këtë pikë në kupton në përgatitje praktike për atë që do të thënë dhe përfundua ta përfundoi të noser në atë që ka të bëjë me varrën pas kësaj pas kësaj pas çtifprovimin është edhe një gjë që ka të bëjë me varrën dhe pastaj vazhdon jeta matutje vazhdon jeta varrsisht nga kush nga përgjigjja i vjen, në qofës është përgjithë si duhet, atër e meleket i avertetojnë dhe ka në hadith, se ndëgjohet një zë pëjqili, duke thënë, sadaqa abdi, dë vërtetin e tha robi jam, Allah i ja avertetan, robit përgjigjat, e që kjë vërtim në kuptan, një etap të re, të njete tjetër të, të ti njete, njete në këtivore, ato. i hapet një dritare ka gjeneti, ose fillimisht i hapet një ditarë kaq jenemi, edhe i thuhet apo e shekët zjarr, apo e shekët van, e këtu ke pas më shku. Por Allahu ta ka zënvesur me tjetër e i kthehet fytyra ka një derë tjetër, edhe e xhenetit, e duke shikuar në xhenetot, Allahumme aqim is sa'a. O thuaj Allah, bën e kemi din sa më shpejt që të futem këtë vend të bukur. Dhe i vjen një njerë i në formë të bukur, në pamje të mirë i këndshëm në fjalimin e tij i i i ofrndhësh shohqërimin e tij. Edhe ky besimtari tha, kush je ti që në këtë formë kaq të bukur ke ardhur dhe kaq i këndshëm në bisedën tënde? Tha, "Ana amaluka saliha." Unë jam puna jote e mirë. Po, çështo ke punu, tu punum ke hijesh u mu, tu punum ke hijesh u mu. Po, edhe mke vesh, edhe mke parfumos, edhe mke ndriç që këtu të ndriç shoqëruesin tënd në punët e tua. Dorso ai që tha e kom një gjyëshën, e gjyëshën e këjshit, e njësha vëllaj a zonët dhe i ke Muhammed e Rasulullah, e njësha, e që abëgjën e kërë njësha, a që kja është apër? E pastaj, thëtë Muhammed s.a.s. A. a që nuk dinë mu përgjyjë, përgjyjë praktike, jo teoriike. Këti i hapot dhera e gjennetit. A po ha e qysh, i thëtë Meleku, këtu ke pasë me shku apër? Për, për mi ashtu keqardhen, apo për mirë shtu mbërzin edhe më shumë çu çako humb i thot po e ke humb pastaj kthejn ka zjarmi i jehenimit i hapet dera ka jehenimit nuk hyn gjehnim, në jehenam se jehemi është në umul qiyama dëjuki me por i hapet u thot pejgamberi salla selam në mëngjes dhe mbrëmje i godet vonë vale atij i godet dësia atij dhe ai kurasheku ka më shku ajo vapi duket shumë më lehtë se përfundimi atje Edha ai vazdhimi i thot Allahumela tu kimisa. O zot mëse bo kimit el kur, që thot ani marova le më shku aty atje. Edha në kët vajtim të ti, edhe në kët klithje të ti, edhe në kët mrzitje të ti, Allahu ja dërgon një person të shëmtuar, i shëmtuar në pamje e i tej në komunikim e i vragj në fjalë, e thot kush jete që më ke ngarkuar më shumë për te asaj që më ngarku. Thot un jam puna jote që sot vetë e ke shëmtutë. Që sot vrashtin ke buvet, jekuni vrasht, komori vrasht, jekuni keç, komori keç, Allahu na ruaj. Andaj, po në më kurrit të gjitha këto i kthanë në Zot. Edhe gjitha këto i kujton e kupton pse ka thonë pejgamberi son për çeto bajag i fort buni gota. Për çeto përgatiteni bajag i mirë. Apo mundoni të ndrosoni që çdo ditë ta paramendoni veten sikur të ribinjeni ku the im në atvar, eti thush vetes sonë çka tash. A përshë që i mërë fundë, një nëra për këta e më aftëm, anëi, për këta e pra. Vesh. Apo, maja e bedhe që ndryshë, sëtë kom e kohën, ma nëryshë se dje që i keqim. Ose të marim sim nga ta njerës që kanon të isha më këthyj që të kësha me bëha, anë e sikur se i ka thonë Hasen i Basriu, ati njëriut që ka qenë duke net me te, kër ka lu pra një gjenaze pra në tyre, ka thonë që kjo me bëha, kje e mu që u që kësh me b Vallahi kish në falë sabaj me Xhamad. Apo vallahi kish në falë drekën me Xhamad. Kish më lexu Koranin, e kish më bëu pun po mira, e sa da ka, sikur s'më bëu zullum kërkujtë, ka ditë, ka thonë mos mujt këty timunash. Kë mos muj që sa so mirë pedel e timunash. Andaj vallahi boni të bindën se shumë gjëra që ju mundi sot krejt i dunjan e kishnia apo ata që ikim në vend tjetër sot apo me mujt veç një gjizditë me buçka mundi me bëu joftë. Atë janë të nafir, punas me dëgjojmë. Sa art kalesh kavorat, kujtoj se atë nduke fol diçka, do thonë inna bi allah. Lumeti ku je, qi me hortena, prandaj praga detu që mos të vesh me keqardhje, por të vesh i pergjisor dhe i mbushur me punë të mira atë. Andaj kjo është porta e ahiretit, dhe hyrja te vdekja dhe varri. Ktu janë lajma që protota ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe thash çdo pik me këto pikave, ka seri me shumëta. Mirpo, besohet se këtu tashmë si përkujtim për neve dhe si mësim se në çfarë mënyre duhet ta kuptoj vdekjen dhe si duhet ta paramendoj varrin dhe sa duhet të përgatitemi për të. Prandaj na duhet ndriçim i madh se është errësinë e madhe. Na duhet zjerim i madh se është ngushtimi i madh. Dhe na duhet një shoqërues i mirë se është udhimi i gjatë vet nuk shkohet aty. Na duhet shoqërues i mirë e ashtu nuk shkon asnjësh për vështirë punëve tuaja. Ti kemi vendosë sa i bukur këmë e konë të shëqyëvoset. Ti kemi vendosë sa komunikatit këmë e konë të shëqyëvoset. Ti kemi vendosë këtu të konë, apo sa i mirë këmë e konë të shëqyëvoset. Në zbukroj punë të tuja, reguloj parfumësi, jepi e ertë mirë punëve të tuja, që njesër të gjithë të gjithë të këto, të formësuara në një kriest të Allah që të gëzën edhe syrin, edhe zemrën edhe shpirtin. Allah në mundëso më kneshin allat dhe varit jatë një kopsht prej kopshtve gjënetit i zjeruar së so, so, shesyri e allat në ruoqët në angushtuat dvorri dhe të në hape dira ka zjari i gjënimin allah ish për blevet me kash për për fundoj usalluallam ala muhammadu e ale ala au sahada pe sëllamme sëllamme s'init e hera